Eta berriak zurekin pantzu hiri garai lekukotasun eta omenaldi frango didi di eriotzearen ondotik. ondotic. Ustilice nebisi se biurtetan i logoi ta biurte tan sendudag i sèche cubide ne defendi Celia oskal presonalde a initze ginoduna batik laxsabalen lekukotasun berri Hauzi politiko esinon hartua, ogoita amortz eskualdun madrileine paitua kasteleine tigoiti, tekstu bateratu bat, plazeratu dute, hiper euskal herriko, ogoi batera gilek, horor marten aizpea abrizketa eta beste duiatuen sustenguz, hauen artean aliz leizegeza arre eskualdeko konselaria, hauzi azrekati gaitzesten duen erranen nauku. Departmenuko butxitaren ezt bada kontsilari edo Kontseilu generalian ostegun eta ostidalian, sozialisten kudeak eta aguntxarra eta gaitzesgargi da Jean-Jacques Laer op polizioko buruaren ustez erannen daukusagatika. Eta telephone Tridier Donibanegarasiko usa pesarana raptua François Maity et Tciadi Donibanegarasiko chef de renne projecto Arden Bastier C'est la Bastier toi balitzere ezite ikela dena Donibaneren falta egaren dauku Alphonse Tridier Aru dazpundu bat lehenik zurekin margen eta temperaturak ama bi amairu gradukoak izanen ditugu gorenak zeruan lan horik ez gaurko alazerreiten akutena. Abokata, giza eskubidean zaintzalea undia, Didi Eruze usta iztara zendu da, eritasunak elemanik, mila behatzen talargoitea emez orzian jintzen eta gerostik hainitzen gaiatu da. Ana jartia, Oskal Preso sustengu Ieslarien sustengo elkarteko kide zen, batxitza lakzabalek gogorazen dauku eramanduen lana. Didi Eruze ana zen, eta bere jakintza eman du giza eskubidean servizuan, eta batzere eskoalerrian. Eta hori partikulaski, ikusi dugu, doktrina nola, Europa mailean, kendua izan den, or, doktrina hori hautsi izan den, eta horren hausle principala izan da, uh, didi guze. Huna dinazen familiakin eta familia hori oso eskaldun du da. Eta Omenaldi aldi uh, tipi bat engin eta doktrina para ot, horren uh, ondotik, eta eman eh, ginean, bere makilaran esku bidea, esku Eakusteko zela eskaldun guazela, eta horrek da, eta eakusten du, norbait kanpotik hemen jina eskaldutzen ahaldela, eta izaiten ahaldela, bestiek besan bat, eta oraino gehiago eskaldun. Didierruze irudogoita bi urtetan zendu da Bixitake txian egiten ala dira Aratzaldetan gaurtik goiti Eta bede gorputza erria izanen da Larun bat goizian zor seketer ditan miarritzen Errandugu eriotze horren ondotik jardokitze frango badira Adibidez sortu alderdiaren zat galzea ondia da Euskal preso politikoen eskubide urratzen kontra borukatu dela Eta bereziki Europako instituzioetan Giza eskubideen behatukia eta eskubideak abokat uh, elkartialentzat gizon humilazen arabotxik egiten ez zuena euskal militantek jasaiten dituzten torturak Estrasburgon eta nazio batuetako torturaren kontrako komitean agertu situela Eta tekstu bateratu bat plazaratu dute, Iparo Eskal Herriko goi bat eragilek, Asteleenian Madrileen, Aizpea abrizketa, Orrormarten eta beste ogoita amairu Eskal Herritaren kontra, abiatuko den hauzia salatzeko. Eskolerriak garai politiko berri bat bizidularik gertatzen dela salatzen dute, Elgerrizketaren bidia defendiatuz, eta eskubide demokratikoen defentsa aldarikatuz, aliz leizegezar, berden eskoldeko kontselaria. Hauk zihau da, mintzatu baitira partido politiko baten izenian, horiek guztiak dira ekintza politikoak eta normalki behar litaizke egin ahal izan nunai eta apensatzen dut Europa guztian egiten ahal direla, salmu esko alerian eta pensatzen dut uh, franxez gobernuak uh, egiten badu indarra, lehen hurratz baten egiteko, edo gauzak mugia hasiko dituela eta Espainak beharko diela segitu momento batez. Hor uh, piskabat tarrapatan abiatu gira hausia uh, hasten baita, baina uh, bon, ez dugu ono deliberatua nola segituko dugun, baina seurenike zabalduko da bai hauziaren lehen egunean elgeretara alze batetara deitzen dute ogoi eragile horiek baionan hartzeko seiak eterritan erriko etxaren haintzinian bestalde 2000 eta hamabitikunat frantzian den kurdo armeniar bat bere erri da tigorria izaiteko zanda han erriotzaz mea txatua delarik armenian kurdo eta iezida erlixonekoa izaitia ez da errez egun guziz behizkuntza pairatzen dute hortako iru hauren aita armeniarrak franziari egoiteko baimenak alde gintzuen eta naiz eta hori ez non hartu franziara gintzen alere gaurrigun baionako presondigian da armeniar hori presondigitik retenzio zentrura teremana bada hortik armeniara igurria izaitena litaike han zer gertatuko zailon pentsat dezakegularik zima delkarteak ostegunean bihar argitasun gilago emanen du Armeniagunen egoeraz Ostegoen eta ostiralian, kontseilue generaleko biltzahian, 2018 osteko butxetaren orientabideak aipatuko dira. Butxetaren apaltzia proposatzen du, Jorge Labazelen nakari sozialistak, agazoina estatuaren lagunzen tipitzia, opozizioak askarki kondenatu behar luke, butxeta eta oroak alderdi sozialistaren kudeantza maitelepai. George Labase, kunxeru genialaen lehen da kajak, saspi ehuneta hiutan hogei mila euroeko büdjeta prezentatu beharadu. Hogeita bi, kakots bost, miliu, gytiago. Shei ehuneta hamar miliu junenda funksionamentien zat eta ehuneta berogeita hamar miliu investisamentien zat. Büdjetaen aphaltsien arazuetan, laguntza aphaltsen dela hamar bi miliu euroes, et 2 et restadi en genten de trois ans il y a eu près de 25% d'augmentation des, des frais de personnel Il y a eu des choix catastrophiques en matière d'investissement. Combien de fois me suis-je insurgé contre le financement de la LGV Je crois qu'on a dépensé autour de 30 millions d'euros, rendu compte de 30 millions d'euros à fonds perdus œuvre que il y aura de ma part et je ne serai pas le seul une condamnation très nette des pratiques de gestion de ce exécutif socialiste qui en plus, ne préparera pas les périodes très graves donc les plus difficiles que nous allons affronter Hoc, date, hontan, Orienta bidea que estaba daturiko osteguneta ostialiana eta otsailaren 12 eta 13an boskan da, bimilata amorteko bucheta. Eta departamentuko bosenzat autagaiak antolatzen ari horaitan entzuten ginoen janjak laser zentristak errandauku ez dituela kambo azparneko ere muan ez ben zambru ezetere beinatintxospe sustengatuko biak modemekoak izan ki ez du baten edo bestiaren alde egin nahi aldiz bigerren itzulian bai doni bade loizunekuan zentristek Philippe Juzan oraiko konselari lokorra sustengatuko Dute, Jean-Jacques Lacer, Damoutzen d'alede, François Irigoyen, Donimane Loizoneko asuantarekin, espaiti da, ados tachun bat etalat Eldu, Autagaie Bakarbat, presentatzeko. Eta, Garazi Baigurri Shibiroko Muan, Jacqueline Sardon Urrutia, orkestuko da, Eskirreko ideien defendiatzeko, ala baieztatu dauku, aintzineko autezkundetan, Francho Maitearen, ordezkoa izan denak, aldizesta Eskirreko bakarra izan den, front de gauche etiketarekin, orkestuko baita, Boskare Muberian, Pierre Etxekopar, mauleko haute txia. Gauden garazin, Donibane Garaziko saiesbide proiektua aldeat baztertua dela balimadio Francho Maitea Garaziko Konselari Orokorrak, horren berri ofizialik ez duela gaurko egunean, erantzuten dio Alfonso Hidiak Donibane Garaziko hausapesak. Eta sekulana proiektua bere gisa utzia balitz, hori Donibane Garaziko erriaren gaine maitea, erre segia ditaikela iduritzen zaioa, Entzuten nugu, Al-Franchoa Hidiak don iban egaraziko si hau zapesa. C'est Franchoa Maitiak qui dit que c'est abandonné, perso non l'ha eu ofici eleva. Franchoa ah, Maitiak du erraiten bon... abandonatoa dela. Neok ez dukana bixu ofizialik. Gero eta gutiago bizida gure lur aldean, beraz, ez ezitu ongi ezagutzen ha besoen, nezorez que por sepoa lor ki cirkul... Bainan bai, Donianegarazik behar duz aiesbide bat, bakarrik hiri erditik pasatzen diren kamion handien desbideratzeko. Eta aterabideak badira, tren bidetik adibidez, Baina eliminatuak izan dira, kontseilu horokorak eta akitaniak tren bidea berritu nahi izan baitute. Le conseil general ki lesa entende que financieraman en so moment sa va pa tro biar. Gero, kontseilu horokorretik ulertarazen dute diru handirik estela, plutôt que, que, que moi annoncer que, annoncer que ça ne se ferait pas pour des raisons X, je vais dire que le maire de Saint-Jean était contre. Il a une affection particulière pour Saint-Jean. Voilà, il le dit. Eta Alfonsu Hidiertek, uste du konselioro korra, kinkesta publikora eta orkestu zituen Iruxai ezbide proposamenetaz gain beste batzu ere azterzita izkela, bainan ez direla ikertu. Kirolak eta futbolian erregiaren koparen kondu, finala zorzig erredak joaneko partida, Bilboko atletik atzo nausitu da, Bil, uh, Bigoko zeltaren zelaian, lau eta bi adurizek bi, San Josek bat eta Susaetak beste bat, hauek dituzte, Golak markatu eta ratxuntan Donostiako errealaren aldi, hauek ratxuntan zorzuntan ariko dira, Bila Realeko zelaian, Pilota Neskuska profesionalen binakako xapelketaren kondu barda Turozana, Artola eta Albixuk, Zafraldi bat eman diete, Altuna eta Merinori, Altuna xalaren ordeari dena, Artola Albixuk, ogoita bi behatzi irabazi dute. Eta bururatzeko ogoitara ziko dugu, hastezken untan, hastiko direla, neguko merkaldiak esalte gietan, sei haste iraunen dute, otsailaren amazazpia arte. Goizberri dekin txegitzen dugu eta nazioarteko aktualitateari behako bat orai Otsailaren amabiko, suetenaren sinatzea, posibilitaike Myanmar edo Birmanian Aginiz etnia baditu ha, etnia bai Myanmarrek berrogoita ameka milion bistanleetatik Birmaniar etnikoak dira euneko irotoneta sortzi mila bederatsuneta berrogoita sortzitik Myanmar independende denetik gutiengo etnikuekin gatazkak ukanditu gobernuak Inde eguna ospatu zen erenegun eta atzo Tinein pre presidentea hamabi etinietako talde armatuen ordezkariekin elkartu da lehen aldikotz, helburu bat finkatu dute hotsairaren amabian erialde osoko sueten asinatzia diktadura militararekin bukatzeko transizioaren kondu uhatss erabaki garria itzatik. Bettier Eco, pretsondegi sigura, ustez hiru israeldar baitu lituzken Palestinagaren dago. Israelgo ausitegi militar batek emandako gastigua amasekok ideari, Jonde nekeinian eme sortu urtes petikako hiru israeldar kolonoaen baita eta eta hilketa prestatziaz akusaturik, ustei laren amekana txirotu zuten six jordanian israelek Gazaren aurkako erraxualdia hasi eta hiru egunerat. Kolombian 2000 ama bosteko sedea baket ituna. Urtari lerditik egin zina, siko dira berriz negoziaketak abanan, Juan Manuel Santos presidentea iruegunez egonda bere urbileko eta nazioarteko ahulkulariekin bildurik, arteko prozesuaz mintzatzeko ondorioa, FARC kolombiako indar armatu irautzaileak, ari dira hartu engaiamendoen betetzen, eta gobernuak ere laster eginen ditu urratxe gehiago, behin betiko bakeituna urtea bukatu behin oleenago sinatzeko gizan. Aparapapapripatapaparuru pa, Astezken eguerdihuntan ondaisi lasaioana Bombatas da ziren 3x7pi Daiteen ziren lukin xingaheta taro Garasiko ikastolako haurrak irratilari Mille esker guzieri entzut jai gatia Tik tak tik tak tik tak ah! Ongietorri guzieri tik tak abiatzen dugu